Галерея нашої шкільної виставки просто дивовижна. Для виставки школа винайняла маленьку затишну крамничку на Лейнс. Сонячне світло струманить крізь великі вікна на білі стіни і блакитну плитку. І таке враження, наче ми перенеслися на якийсь Гарецький острів. Наші екзаменаційні роботи з фотографії розвішені на стінах на простих дерев'яних дошках. І це просто розкішно. На мій подив, коли я приїжджаю, крихітний простір уже забитий людьми. Там навіть роздають напої і канапки. Готуючи сюрприз для Еліота, я майже забула, що це ще й вечір, коли показуватимуть мої фотографії. Я ніколи не хотіла виставляти свої роботи, думала, що це запускатиме мою тривожність. Але Лія допомогла мені повірити в те, що фотографія може бути чимось більшим, ніж захопленням, професією. Та навіть цього відкриття не сталося б, якби я нікому не показувала свої роботи. Я дуже тобою пишаюсь по еніцесу. Це неймовірно. Ми з Еліотом стоїмо поруч. І він п'є шепучий апельсиновий сік і обіймає мене. І відчуваю, як обличчя заливає багрянець, коли він розглядає мої фото. Еліот завжди найбільше мене підтримував. І за це я також дуже його люблю. Дякую, Вікі. Обіймаю його. І отак ми стоїмо разом поєднані подвійними обіймами, і розглядаємо мої фотографії, розвішені поряд із роботами моїх талановитих однокласників. Мушу сказати, що оця мені особливо подобається. Підморгує мені Еліот. Ну, звісно, вона йому подобається, бо це його силует. І він стоїть перед королівським павільйоном у Брайтоні. Куполи будівлі підсвічені м'яким оранжевим світлом на тлі темного неба. Це фотосерії місцеве про милі моєму серцю місця у Брайтоні. «Що там її з нога? Ви говорили з ним після вихідних?» Еліот стишує голос і веде мене в затишний куточок. І я таки не стрималась та розповіла йому про зустріч з ног на фестивалі і про підступність Діна. Хитаю головою. «Ні, ми не говорили, але переписувалися. І він заклопотаний справами, пов'язаними з Діном. Не знаю, що буде з нами». Між нами не лишилося жодних непорозумінь, здається, ми щасливі. І я, правда, трохи боюся, що коли ми знову будемо разом, по-справжньому болітиме ще більше, і я стану однією з тих божевільних, ревнивих дівчат, які намагаються навіть на гастролях контролювати своїх знаменитих хлопців. Я постійно про це думаю. Я тяжко зітхаю. Я знаю, що ти маєш на увазі. Його життя буде ще божевільнішим Але знаєш, пані йому пощастило з тобою Насі не можу повірити, що його менеджер був переслідувачем Знаю Я й сама ще не оговталася від цього викриття Напевне, це так само, як і з убивствами Завжди спочатку потрібно придивлятися до найближчого оточення жертви Ну, а зараз він у надійних руках. Я рада, що в нього все залагодилось. Еліна, менеджерка, раду погодилася допомогти, коли Ноза телефонував. Знаєш, Пенні, не лише ж про нього йдеться. Так, він надзвичайно милий. Грає на гітарі як Бог і співає як Ангел. Але і ти особлива, Еліот зводить брову, на свій манер. Ми сміємося, а потім я помічаю, що до нас іде міс Мілс. Вона сьогодні надзвичайно гарна. Розкішна зачіска, приголомшлива маленька чорна сукня. Мене завжди вражало, що за межами школи вчителі мають такий самий вигляд, як і решта людей. Так легко забути, що в них є власне життя поза шкільними коридорами. «Пенні!» А я вже хвилювалася, що ти не покажешся Поглянь, хіба ж твої фотографії не дивовижні? Я так пишаюся всіма своїми учнями А це певне Еліот, чи я маю називати вас Вікі? Вона простягає Еліотові руку, він потискає її і злегка кланяється Радий знайомству з вами, каже він Як минає твоє літо? питає міс Мілс Обійшлося без панічних атак. Можу собі уявити, як зніяковіла би більшість учнів на саму тільки думку, що вчитель так багато знає про їхнє особисте життя. Та коли міс Мілс говорить зі мною, почуваюся невимушено, як з найкращою подругою. Ну, це було найнасиченіше літо в моєму житті. Справжні емоційні американські гірки. Але тепер я почуваюся собою, як вже довго не почувалася. Я багато дізналася про себе. Можливо, у найскладніший спосіб, але це був потрібний досвід, і я не стала б нічого змінювати. Міс Мілз усміхається мені, тепло і співчутливо водночас. Як то кажуть, на все є причина. Тепер і я готова з цим погодитись. І я знаю, що тривога і напади паніки це частина мого життя. І можливо, колись це зміниться, але зараз я хочу жити на повну. Так, зі мною трапляються напади паніки, але тривожність це не те, ким я є. Це найкраще, що я будь-коли від тебе чула, Пенні. Хочу, щоб ти досягала успіху в усьому, за що берешся, і не хочу, щоб ти почувалася, ніби щось стоїть на заваді. Навколо стільки людей, які могли б повчитися з того, що ти пишеш, чи навіть з твоїх фото. Вона махає рукою в бік моїх робіт і обдаровує мене широкою усмішкою. «Я думаю про те, щоб знову відкрити доступ до блогу». Слова злітають з вуб, ще доки я встигаю обдумати їх. Ось як воно – бути Еліотом, говорити, не подумавши. Бачу, як обличчя міс Мілс осяває радість, а потім вона починає стрибати і втішено плескати в долоні. Я намагаюся втихомирити її, щоб відвідувачі галереї не витріщалися на нас. Але Льот уже встиг помітити і квапиться до нас. «Що тут відбувається? Я також хочу почути гарні новини!» Він переводить погляд з мене на міс Мілс і намагається читати новину з наших облич. «Пенні знову вестиме блог, і всі зможуть його читати!» Міс Мілс знову усміхається. «Це чудова новина, Пен!» міцно обіймає мене. Готові закластися, що фани дівчини онлайн сумували за твоїми дописами!» Я всміхаюся йому, швиденько зиркаю на годинник і розумію, що до Алексового сюрпризу лишається ще година. А ми не можемо тут більше залишатися, бо виставка вже згортається». А, знаєш, я можу почати писати просто зараз Слухай, я знаю кафешку з безкоштовним вайфаєм, кавою і тістечками І вона ще не зачинена Серйозно? Так, ноут у мене в сумці І я пригощаю, якщо ти йдеш зі мною Ну, ти ж знаєш, що я ніколи не можу відмовитися від тістечка Ходімо ми прощаємося з міс Мілс і йдемо простісінько до ще відчиненої маленької кав'ярні у Лейнс, де подають шипучку з квітів бузини, улюблений Еліотів напій у літні вечори, і велетенські шматки смачного моркв'яного пирога з помадкою і з вершкового крему. Сьогодні гарний, теплий вечір. Тож ми сідаємо на дворі, обравши лавку під навісом з кольорових ліхтариків. Витягаю з сумки ноутбук і починаю набирати допис, який уже довгенько крутиться в голові. Поки я пишу, Еліот щось гортає на телефоні. Він тяжко зітхає, і я пильно вдивляюся в його обличчя. «З тобою все, Кейл?» «Не переймайся». Просто переглядаю Алексові фотки. Подивись на оцю. Чи ти колись бачила когось красивішого? Інн розвертає до мене екран телефона і показує фото Алекса, який сидить на поваленій колоді в парку Нью Форест. Інн усміхається в камеру, в його погляді спрямованому на Еліота безмір любові і турботи. І я добре знаю цей погляд. Бо саме так на мене дивився Ноа. Може, варто зателефонувати йому. Я бачу, що ви з Ноа зуміли залагодити все і знову стали друзями. То я, напевне, також можу зробити щось таке для Алекса. Ти знаєш, Пенні, я і досі кохаю його. Mm. Може, почекаєш, поки я закінчу допис? Тоді я уважно все вислухаю». «Тобі потрібна моя цілковита увага для такого рішення!» Еліот цупиться, але киває. «Не хочу бути байдужою до його почуттів, але й не хочу руйнувати Алексів сюрприз!» Від слів Еліота стає тепло на душі, і я маю гарні перечуття щодо завершення цього вечора. «Може, почитаєш мені?» – питає Еліот і відкладає телефон екраном до столу. «Окей, поїхали!» 23 липня. Нова сторінка. Привіт, світе. Я ніби пишу другові, якого давно втратила і за яким довго сумувала. Чесно кажучи, трохи нервуюся, пишучи це. Але все ж таки, якийсь час я писала дописи як дівчина офлайн. Ніколи не вийде онлайн. Я записувала і викладала сюди свої думки, хоча й знала, що ніхто, окрім кількох людей, не зможе їх прочитати. Я почувалася так, ніби втратила голос, і цей блог більше не був для мене щасливим місцем. Тепер я хочу змінити це. Я вирішила, що від сьогодні не буду офлайн Для мене це важливе рішення І в моєму житті сталося багато змін, доки я зрозуміла, що це не просто те, чого я хочу, а те, чого потребую В одному з останніх моїх дописів, які ви читали, йшлося про те, що потрібно робити правильний вибір, коли ви пишете щось онлайн Бути добрими до інших і позитивними Цього разу хочу зосередитися на тому, що не варто впускати у своє життя негатив. У всіх нас лише одне життя, і саме ми обираємо, як його прожити. Важливо це усвідомлювати. Хоч що б говорили інші люди, чи як намагалися вплинути на ваші вчинки, усе залежить від вас. Хто б на вас не тиснув? Вуличний хуліган чи віртуальний троль? Держслужбовець, батьки, друзі чи кохана людина? Лише ви живете ваше життя. Ви не можете жити в чиїй стіні чи постійно намагатися подобатися комусь. Інакше, що залишиться від вас самих? Ви не зможете досягати власних цілей, втілювати в життя ваші бажання, лише відзначатимете з іншими їхні успіхи. Якщо в цьому житті є щось, чого ви дуже прагнете, то вперед, до мети, кожен день у нашому житті неповторний, тож починайте діяти вже зараз. Іноді герой чарівної казки це не прекрасний принц. Іноді. Це ви, дівчина офлайн знову онлайн. Поки Еліот захоплено облодує, я натискаю Опублікувати. Це так дивно, але і так приємно знову відкрити дописи для читачів. Кілька разів оновлюю сторінку, щоб побачити, чи з'явилися коментарі. Одною з перших відгукнулася дівчина Пегас. Дай п'ять і обіймаки, і я радісно танцюю. От тепер я знаю, що дівчина онлайн офіційно повернулася. Не помічаю, як збігає час, і от уже треба вести Елюта до сцени. У животі пурхають метелики, і я щаслива, що Еліот побачить Алекса, але й за Алекса трохи переживаю. Озиркаю на телефон і бачу смс-ку від нього. І я готовий. А ти? Я так нервуюся, Пенні. А якщо все піде не так? Алекс. Швиденько відповідаю. Алекс, він щойно скаже все, що сумує за тобою. Усе буде як слід. Пенні. Майже одразу отримую відповідь. Можу лише уявити, який знервований і схвильований Алекс. О, Боже мій, як же це витримати? Побачимось. Закидаю телефону сумку, щоб Ельот не почав розпитувати, з ким це я переписуюся, і піднімаюся з лавки. Ходімо, Ельот, маю для тебе сюрприз. Беру його за руку, а він дивиться на мене нажахано. О, Боже, ні, пані. я не буду більше бавитися в ту дурну гру, коли ти змусила мене прикидатися білкою і шукати горіхи. Одного разу досить. І він забирає у мене руку і витріщається на мене, поки я усміхаюсь Як зараз бачу ту потішну картинку Еліот стрибає попід тубом, склавши руки біля рота і клацаючи зубами Ні, дурнику, іди за мною Витягаю Еліота за столу і, на його жаль, відмовляюся відповідати на запитання Ми йдемо до моря Навколо тиша і до наших вух долинають лише шурхі хвиль і різькі крики мартинів. Вечір просто прекрасний. І ніжні смужки рожевого і фіолетового потроху розфарбовують небо. Буде дивовижний захід сонця. І я неймовірно тішуся, що все йде за Алексовим планом. Еліот схиляє голову мені на плече. Раніше ми з Алексом гуляли ввечері набережною. Просто ходили, слухали море. Це був єдиний час, коли він не хвилювався, що нас побачить разом. Наші улюблені прогулянки – таємничі і романтичні. Ми зупиняємось і спираємось на угорожу. Еліот відколупує нігтем білу фарбу, що відлущується з перил і сумним поглядом вдивляється у морську далечінь. Я ще ніколи не бачила його таким сумним, як не бачила, щоб він плакав. Думаєш, це я в усьому винен, Пенні? Думаєш, я більше його не побачу? Не поцілую, не торкнувся його. Стискаю його долоню. Не переймайся так, Врешті-решт, все буде добре. Звідки ти знаєш? Просто маю перечуття. Ну ж, бо ти не можеш показатися з такими набряклими очима перед твоїм сюрпризом. Даю йому носовичок і міцно-приміцно обіймаю. Дякую, Пенні. Він витирає очі і театрально зітхає. Окей, вперед. Де ж той твій сюрприз? Трохи далі. Ти така заадкова принцесу Пен. Мені це подобається. Гей, а що тут відбувається на сцені? Піднімаю очі, і в мене відпадає щелепа. Літня сцена просто дивовижна. Алекс добряче попрацював, прикрашаючи її гірляндами з ліхтариків. «Не знаю», – прикидаюся я. «Може, чиєсь весілля?» «Супер! Я ще ніколи не бачив її такою. Ти мусиш це сфотографувати!» Я слухаюсь, витягаю камеру і фотографую. Сонце вже сідає, і теплі промені чарівно підсвічують красиву залізну конструкцію і мідний дах. Неймовірне видовище у поєднанні з руїнами Старого Західного пірса на Задньому Толі. «А ти знала, що літню сцену відкрили в 1884 році?» – запитує Еліот. Хм, «Не мала уявлення, що вона така стара», – кажу я. «Ага, а кілька років тому її відновили у початковому вигляді». На мою думку, це найромантичніше місце для весілля. А ти що скажеш? М -м, може, підійдемо ближче? Думаєш, можна? Обличчя Еліота осяває радість. Ми не запізнимось на сюрприз? Я сміхаюся. Не думаю. Коли ми підходимо ближче, я бачу, що Алекс прикрасив і весь прохід до сцени. Вхід на сцену запнуто важкою оксамитовою завісою. Гадаю, за нею ховається сам Алекс. На завісі табличка. Приватна вечірка. Зачинено. Ох, як шкода, зітхає Еліот. Ленько підштовхую його. Може, підійдеш іще ближче? Прямо над табличкою збільшене фото Алекса і Еліота, яке я зробила на концерті скетч. Що? Що це таке? Еліот відступає на кілька кроків назад. Його обличчя стає білим, як Крейда. Помітно, що він на межі, готовий тікати. І раптом я боюся, що все піде зовсім не так, як заплановано. «Це якийсь жарт?» – питає Еліот. Китаю головою. «Гадаю, ти маєш зайти всередину». І я усміхаюся йому і показую на табличку, де Крейдаю написано. «Іди за мною!» і він вдивляється в моє обличчя в пошуках знаку, що це розіграш, а потім повільно ступає вперед. І я відсторонююся, щоб не заважати йому, але він хапає мене за руку і тягне за собою. У вузькому проході викладена красива спіральна доріжка з трояндових пелюсток. Біля неї і на огорожі проходу розмістилися різноманітні пам'ятки алексіотів. Еліотові фотки, яких я раніше ніколи не бачила. Корінці квитків у кіно і на концерти, які вони відвідували разом. Навіть етикетка від шарфа, який Еліот подарував Алексу. Еліот обережно крокує доріжкою, читає невеличкі записки і сміється зі своїх фоток, які таємно зробив Алекс. На одній з них він, напевно, заснув, його рот широко відкритий. А ось і Алексове селфі з Еліотом на задньому тлі, і він піднімає великі пальці вгору. Еліот усміхається, і я знову бачу сльози в його очах, та тепер це сльози щастя. Здається, і вічність, поки він нарешті дістається до оксамитової завіси, що затуляє вхід на сцену. Я піднімаюся на шпиньки і цілую його в щуку, а потім підштовхую до завіси. Він відпускає мою руку, глибоко зітхає і ступає всередину. За сценою, підсвічений західним сонцем, стоїть Алекс. Надзвичайно стильний у своєму костюмі. Щодернацьких завитків на краях даху звисають ліхтарики різних форм і розмірів, а стеля прикрашена гірляндою з черівних воників. Між колонами натягнуті паперові гірлянди і пропорції. Це справді схоже на декорації для кіно. За все своє життя я не бачила нічого романтичнішого, але ні трішки не шкодую, що це не для мене. З усіх сил намагаюся стриматися і не розплакатися. Еліот продовжує крокувати вперед, аж поки поглядом не зустрічається з Алексом. Алекс бере його за руки і дивиться на нього великими, щирими очима. Еліот і я ніколи не зможу спокутувати провину перед тобою, але готовий зробити будь-що, щоб ми знову були разом. Еліот дивиться на Алексові губи, потім переводить погляд на очі, і я відчуваю, як між ними спалахує вогник. Добре, що конструкція металева, а не дерев'яна. Бо хімія між ними така сильна, що здатна запалити літню сцену. Алексе, у мене немає слів. Ніхто ніколи не робив для мене чогось такого. Вельота такий вигляд, ніби він зараз розплачеться, або вибухне щасливою хмаркою конфетій. Потанцюєш зі мною? Алекс простягає руку, і Еліот вкладає в неї свою долоню. Лунають перші акорди елементів. Але я розгублена, і я не помітила, щоб Алекс натискав якісь кнопки, і не бачу, звідки лили музика. Потім я чую кроки з проходу, і серце застрибує в голі. Піднімається завіса, і виходить нога. Його волосся прибране з обличчя, але все одно трохи хвилясте. Замість футболки рваних джинсів, костюмні штани і біла сорочка з закаченими рукавами, яка підкреслює м'язи. І до всього цього, звісно, його гітара, на якій він грає на Шлунок стискається, коли він усміхається до мене самими кутиками губ. Його м'який, хрипкий голос прекрасно звучить гітарою. Еліон танцює з Аликсом, а сонце ховається за обрівами. Ловники в темлі здаються, що яскравішими, і я дивлюся на все зі сльозами на очах. Усе це так схоже на сон. Можу лише уявити, як зараз почувається Еліон. Но тут. Не можу в це повірити. Коли вона завершує пісню, ми з Еліотом і Алексом шалено аплодуємо. Та потім Еліот відходить від Алекса достатньо далеко, щоб я почала хвилюватися, що він зараз скаже, що не повернеться до нього. І я не витримаю, якщо Еліот не пробачить Алекса. Алекс це дивовижно. Та я все одно не знаю, чи ми можемо бути разом. Ні, якщо все буде так, як раніше Усе буде інакше, ельоти, і я обіцяю Звідки мені знати? Ходімо, каже Алекс Треба додати ще один елемент до цього сюрпризу Ще? От чорт, Алекс І так, уже всього забагато Ні, ельоти, сподіваюся, цього якраз досить і він підводить Еліота до краю сцени, а потім на весь голос гукає: «Готові? Три, два, один!» За сигналами з кав'ярні на пляж виходять люди. Алекс, Еліот, Ноа і я стоїмо на сцені, а вони дивляться на нас. На їхніх обличчях широкі усмішки. Я одразу ж помічаю батьків Алекса, Еліота і своїх також. Ноа дістає мікрофон і виконує одну зі своїх найвеселіших пісень. На пляжі і всі починають танцювати. Алекс повертається до Еліота. І я хочу показати всьому світові, що ти мій. Але поки світ чекає, може почнемо з друзів і батьків. Еліот обіймає Алекса за шию, і вони цілуються під шалені оплески і я намагаюся блескати найголосніше. Коли Ноа закінчує співати, вмикають колонки, і Алекс Зеліотом, взявшись за руки, спускаються проходом, щоб приєднатися до гостей. Я затримуюся, спостерігаючи, як Ноа прибирає гітару. Він усміхається мені, і щоразу від його усмішки у животі танцюють метелики, а від ямочок на щоках я взагалі тану. Слухай, Бені. Нічого, що я написав Алексу і запитав, чи можу долучитися до сюрпризу. Хитаю головою, бо не впевнена, що зможу зараз говорити. Це добре. Я хотів зробити щось особливе для нього і Еліота. А ще подумав, що це ще одна можливість поговорити з тобою. Це ж нормально. Киваю. Він кладе руку мені на талію і без слів веде на пляж. Раптом розуміє, що на мені короткий топік – Бо його рука гладить мене по шкірі. Коли ми дістаємося кінця проходу від сцени, я помічаю Ларі, який схилився на металеву огорожу, що відділяє набережну від пляжу. «Привіт, Ларі!» Підходжу до нього і міцно обіймаю. На очах у нього блищать сльози. «О, пені, радий бачити тебе. Вибач, що плачу. Гобоштів щасливі кінці». І він витирає очі і махає рукою в бік Еліота і Алекса. «Надіюсь, і в тебе так буде», – додає він. «Дякую», – відказую, ледь усміхаючись. Ноа терпляче чекає на мене, а потім ми відходимо далі. Він допомагає мені спуститися крутим кам'янистим схилом. На наше щастя берег порожній. Теплі відблиски сонця не поспішають щазати, хоча вже виходить місяць. Полаждаюся, дивлюсь на Ноа. Його очі темні, але такі привабливі. На різьбленому підборідді пробивається щетина. Зіркаю через плече на вечірку і бачу, як обійнялися Алек з Еліотом. Схоже, вони нарешті щасливі. Ми знову сідаємо на камінні. Ну, а тягнеться до мого обличчя, щоб прибрати пасмо. Його пальці трохи затримуються на моїй щоці. Я хочу лишитися з тобою, Пенні. Справді, хочу. Хочу, щоб ми були разом. Він опускає руку на тепле каміння, і я накриваю її своєю. Ми сидимо в тиші. Я насолоджуюсь свіжим морським повітрям. Мартини пірнають по рибу і злітають високо в небо. Ми сидимо і дивимось рука на руці, і як на берег накочують хвилі. Це нагадує мені початок року, коли Нова прилетів і влаштував на пляжі сюрприз із принцесою осіню. Які петлі іноді закручує життя? Серце завмирає, коли я повертаюся в реальність. Ти не можеш лишитись. Я не дозволю тобі облишити твою мрію. Зараз ти робиш те, чого завжди пранув, для чого був народжений. Дивлюсь на нього, а він дивиться на мене, розгублено кусаючи губу. Я також не можу просити тебе, щоб ти жертвувала собою заради мене, зітхає він. Я не хочу тягнути тебе за собою. Це нечесно. Ти повинна жити своїм життям. Уяви, чого б ти досягла, якби ми ніколи не зустрілись? І чуваю, як хвилями накочує смуток. І якби ми ніколи не зустрілися, не сиділи б зараз тут. У мене б не було стільки дивовижних спогадів, і тривога була б в рази сильнішою. Ну, допоміг мені розібратися в собі, і те, що я пережила з ним, стало фундаментом мого теперішнього життя. Ти така талановита. А ще я просто захоплююсь твоєю хоробрістю. Звісно, часом ти така незграбна, але і такі моменти я також люблю. Ін усміхається. Між нами немає напруги. Усе легко, розслаблено. Саме так, як було одразу після нашого знайомства. То що будемо робити? Питаю не зовсім впевнено. Раніше я б з острахом чекала на відповідь. Та щось всередині мене переконує, що потрібно озвучити це запитання. Ми не можемо лишити все, як є, постійно воюючи за те, щоб наші життя рухалися в одному напрямку. Не знаю. Знаю тільки, що зараз хочу лишатися у цій митті. З тобою. Я теж. Ну, а ніжно цілює мої пальці, а потім ховає мою руку у своїх долонях і обертається до моря. Ти завжди будеш моєю ключовою миттю. Кажу, а він міцніше стискає долоню. Це схоже на кінець фільму. Але не заключні титри. Я вже казав тобі, Пенні, ти – моя дівчина вічність. Я не змінив своєї думки. Їнну сміхається мені, але в очах я бачу сльози. Потім він тягнеться до мене і обіймає. Ми обіймаємось. Заплющивши очі, слухаємо плюскіт хвиль. І я відчуваю, як б'ється серце Ноа, поки його пальці мандрують уздовж мого хребта, і дозволяю собі поніжитися в цьому відчутті. Ми розійшлися, тож усміхаємося одне одному і вертаємось до споглядання морських хвиль, які розбиваються об каміння. Дві сльозинки скрапають з мого обличчя. Я витираю їх і зітхаю. Анога встає і простягає мені руку, щоб допомогти підвестися. Наша мить завершилася. Я кладу свою долоню в його, і вони ідеально припасовані, як частинки пазла. Поки зводжуся на ноги, відчуваю, як у грудях народжується нове відчуття. Я ступаю до нога, наші погляди зустрічаються і з'являється рішення. Це може бути кінець розділу, але для нас і знову усе тільки починається. Вітаю, дорогі друзі! Ось і завершилася друга книга «Зої Зак. Дівчина онлайн у турне». Чи зможе Пенні по-справжньому почати нове життя – чи вдасться їй здійснити свою мрію і як складуться подальші стосунки між нею і Ноа? Про це ви дізнаєтеся у третій книзі «Зої Зак. Дівчина онлайн. Соло».